Зір. Зір – здатність організму вловлювати світло і за його допомогою розпізнавати форму, колір предметів, які оточують нас, а також відстань до них. Зір – найважливіший з органів чуття, завдяки якому в мозок надходить понад половину всієї інформації. Тварини за допомогою зору відчуковують поживу, шлюбних партнерів і помічають небезпеку. Більшість безхребетних має примітивні зорові органи – які можуть сприймати предмети, що їх оточують дуже приблизно. Досконалий зір Очі хребетних тварин допомагають їм бачити довколишній світ ясно і чітко. У передній частині ока міститься прозора оболонка – рогівка, яка пропускає світло в око. За рогівкою розміщене забарвлене м'язове кільце – райдужна оболонка чи райдужка із зіничним отвором у центрі. Райдушка змінює свої розміри так, що при слабкому освітленні зіниця розширюється, впускаючи в очі більше світла. І навпаки, зіниця фокусує промені світла. М'язи циліарного чи війкового тіла змінюють форму кришталика, щоб одержати чітке зображення. Мозкові сигнали Сфокусоване кришталиком світло, Падає на сітківку, яка складається з мільйонів світлочутливих клітин Паличок і колбочок, які передають сигнали мозкові, де вже вимальовується картина побаченого Палички, чутливі до слабкого світла, виявляють рух і контрасти між чорним і білим А колбочки, зосереджені на невеликій ділянці, яка називається жовтою плямою, сприймають світ у кольорі Бінокулярний зір Більшість тварин бачить світ бінокулярно, двома очима, що допомагає сприймати простір панорамніше. Очі розміщені на певній відстані одне від одного, тому кожний бачить об'єкт трохи з іншого боку. Мозок поєднує картини, одержані з обох очей. Що сильніше вони відрізняються, то далі перебуває об'єкт. Ілюстрації Людське око Очне яблуко чи власне око діаметром близько 25 мм розміщене в чашеподібній очній впадині у черепі. Шість крийгітних м'язів повертають очі вгору, вниз і вбік. Іззовні око покрите білою оболонкою – склерою, дуже щільною і міцною. Під нею міститься судинна оболонка, яка живить кров'ю внутрішні частини ока. Внутрішній об'єм очного яблука заповнений склоподібним тілом, що зберігає його форму. Будова людського ока Райдужна оболонка Склера Кришталик Рогівка Судинна оболонка Сітківка Зоровий нерв Чутливі клітини сітківки реагують на світло і подають сигнали по зоровому нерву до мозку. У темряві котячі очі світяться завдяки так званому дзеркальцю – особливому шару клітин, який відбиває світло назад крізь сітківку. Завдяки цьому кішки добре бачать у темряві, хоч і не розрізняють кольорів. Фасеткове око комахи сприймає світ у вигляді мозаїки. У пласких червів є чашоподібні органи – які можуть визначати напрям за джерелом світла.